Двоє чоловіків на ім'я Ломекс Гардер і Джон Франтінг осіннього дня йшли пліч-опліч морським бульваром приморського містечка-курорту Квангет, розташованого на березі Англійського каналу. Обоє були пристойно вдягнені, мали вигляд людей помірного достатку і були віком близько 35 років. На цьому їхня схожість і кінчалася. Ломекс Гардер мав витончені риси обличчя, на рідкість високе чоло і біляве волосся. У його лагідних манерах відчувалося щось майже винувато вибачливе. Джон Франтінг був чоловік незграбної статури, з низько навислими бровами та важким підборіддям. Вигляд у нього був нахмурений і зухвалий. Зовнішність Ломекса Гардера відповідала загальноприйнятому уявленню про поета, за винятком лише того, що він був ретельно поголений. Він справді був поетом. Зовнішність же Джона Франтінга відповідала загальноприйнятому уявленню про гравця, боксера-аматора і вільний час спокусника жінок. Загальноприйняті уявлення – і інколи відповідають істині. Ламек нервово застібаючи своє пальто, запитав спокійним, але твердим і наполегливим тоном. «Хіба вам нічого сказати?» Джон Франтінг раптом зупинився перед карамницею, на фасаді якої висіла вивізка «Гонтель зброяр. «Не на словах», – відповів Франтінг. «Я зайду сюди». І поривчасто зайшов у маленьку непримітну крамницю. Люмаркс Гардер півсекунди вагався, потім пішов за своїм супутником. Торговець виявився джентльменом середнього віку, одягненим у чорну оксамитову куртку. "Добрий день", — привітав він Франтінга з поблажливістю, яка, здавалося, свідчила – що Франтінг виявився мудрим і щасливим чоловіком у тому, що дізнався про існування Гонтля, і що в нього вистачило розуму завітати до Гонтля, бо ім'я Гонтля мало шану і повагу всюди, де лише спускався курок. Гонтль був відомий не тільки вздовж усього узбережжя каналу, а й по всій Англії. Спортсмени, бажаючи купити собі рушницю, переїжджали до Квангета з далекої півночі і навіть з Лондона. Досить було сказати, я купив її в Гонтля, або старий Гонтль рекомендував її, щоб змусити замовкнути будь-які суперечки про гідність будь-якої вогнепальної зброї. Знавці схиляли голову перед неперевершеною репутацією Гонтля. Що ж до самого Гонтля, то він, щоправда, цілком виправдано був украй пихатим. Його впевненість, що жоден зброяр у всьому світі не може зрівнятися з ним, була непохитною. Він продавав рушниці та гвинтівки жестом монарха, що бдаровує відзнакою. Він ніколи не аргументував, він тільки констатував. І з крижаною важливістю повідомляв покупцеві, який йому суперечив, про місце знаходження дверей своєї крамниці. «Добрий день!» – похмуро відповів Франтінг і зробив паузу. «Чи можу допомогти?» – запитав містер Гондель, ніби промовляючи. «Нічого не бійтеся!» «Карамниця ця жахлива, і я жахливий, але я вас не з'їм. Мені потрібен револьвер», – відрізав Франтінг. «А, револьвер?» – протягнув містер Гонтель, немов кажучи, рушниця чи гвинтівка?» «Оце так. Але револьвер – зброя без індивідуальності, масового виготовлення». «Все ж гадаю». Мені слід поступитися, аби задовольнити вас. Перепускаю, що вам дещо відомо про револьвери, запитав містер Гонтель, викладаючи на прилавок зразки цієї зброї. Трохи. Знаєте ви, веблий три, не можу цього сказати. Ах, найкраще для всіх звичайних цілей, погляд містера Гонтля застережливо промовляв. «Будьте ласкаві, не заперечувати мені!» Франтінг розглядав веблей три. «Ви розумієте, – сказав містер Гонтель, – найістотніше те, що поки барабан щільно не закритий, з нього не можна вистрелити, тому він не може розрядитися і покалічити чи вбити самого вбивцю». Містер Гонтель велично посміхнувся, – своєму найзастарілішому жарту. «А як щодо самогубства?» – похмуро запитав Франтінг. «Так. Покажіть мені, як його заряджати», – сказав Франтінг. Містер Гонтель дістав набої і виконав цю розумну вимогу. На «Надулі невелика подряпина», – заважив Франтінг. Містер Гонтель із болем у серці нахилився над револьвером. Він хотів був гаряче спростувати зауваження Франтінга, але на свій жаль не міг сперечатися проти факту. Ось вам інший револьвер, сказав він, якщо вже ви такий вибагливий. Будь ласка, зарядіть його. Містер Гонтель зарядив другий револьвер. Мені хотілося б випробувати його. Звісно, відповів містер Гонтель, – і повів Франтінга через задні двері крамниці вниз, у підвал для випробування револьверів. Ломекс Гардер залишився сам крамниці. Він довго вагався, потім узяв забаракований Франтінгом револьвер, покрутив його в руках, поклав на прилавок і взяв знову. Задні двері раптом відчинилися – і від несподіванки гардер опустив револьвер у кишеню свого пальта. Непродуманий, цілком мимовільний вчинок. Він не насмілився винятий револьвер, що щільно засів у кишені. «А набої?» – запитав містер Гонтель. «Ого», – відповів Франтінг, – «я зробив усього один постріл. Поки що мені більш ніж достатньо п'ятьох набоїв. А скільки він важить?» «Дайте ну мені глянути. Чотирьохдіймове доло. Один фунт і чотири унції». Франкінг заплатив за револьвер, отримавши з п'ятифунтової банкноти тринадцять шлінгів здачі. І зі зброї в руках вийшов із крамниці. Перш ніж гардер вирішив, як йому вчинити. «А для вас, сер, звернувся містер Гонтель до поета – Гардер раптом збагнув, що містер Гонтель бажав його окремим покупцем, який випадково зайшов у крамницю на одну мить пізніше першого. За весь час купівлі револьвера Гарден і Франтінг не обмінялися жодним словом. А Гардеру було добре відомо, що в звичаї найбільш вишуканих магазинів «Цілком ігнорувати другого покупця, поки не закінчено з першим. Я хочу подивитися рапіри», – затинаючись, промовив гардер єдині слова, що спали йому на думку. «Рапіри?» – обурно вигукнув містер Гонтель, немов кажучи, «Не вже ви собі уявляєте, що я, Гонтель, зброяр, продаю такі негідні речі, як рапіри?» Після короткої розмови Гардер вибачився за клопіт і пішов як злодій. Я зайду пізніше і заплачу йому. Заспокой він свою непокірну совість. Або ні, краще надішлю йому анонімний переказ поштою. Він перетнув бульвар і побачив Франтінга. Зменшена відстанню фігура Шульги... Самотньо маячила вдалині на пустельному піщаному березі і цілилася з револьвера. Гардеру здалося, що він уловив звук пострілу. Він продовжував спостерігати. Зрештою Франтінг повернувся і пішов навскі з берегом. «Він повертається назад до Бельвію», – подумав Гардер. Бельвію була назвою того готелю, біля якого він півгодини тому зустрів Франтінга, що виходив. Він повільно попрямував до білої будівлі готелю, але Франтінг випередив його. Зазирнувши з вулиці у дзеркальне вікно, Гардер побачив Франтінга, що вже сидів у вестибюлі. Потім Франтінг підвівся, і зник у довгому, що примикав до вестибюля коридорі. Гардер з дещо винуватим виглядом увійшов до готелю. Біля дверей не було портьє, а у вестибюлі жодної душі. Гардер пішов уздовж коридору. Пройшовши коридор, Ломекс Гардер опинився в білярній кімнаті на половину кам'яній, на половину дерев'яній прибудові – у дворі позаду головної будівлі готелю Дах із заліза та запорошеного скла Піднімався під гострим кутом догори Високі стіни готелю З двох боків затемлювали світло Настали вже сутінки У каміні ледь горів вогонь Великий радіатор парового опалення під вікном Був холодний як сталь Хоча літо минуло Зима, що офіційно не почалася, у маленькому економно облаштованому готелі і в кімнаті було холодно. Тим не менш, з поваги до англійської пристрасті до свіжого повітря, вікно було розчинене навстіж. Франтінг стояв спиною до крихітного вогника каміна у пальті з незапаленою цигаркою в зубах, побачивши гардера, він зухвало підняв своє підборіддя. «Отож, ви продовжуєте ходити за мною всюди?» – злісно сказав він. «Так», – відповів гардер з йому дивною лагідною сором'язливістю. «Я навмисне приїхав сюди, аби поговорити з вами. Я сказав би вам раніше все, що мені треба». Але сталося так, що ви виходили з готелю саме в той момент, коли я хотів увійти до нього. Ви, очевидно, не бажали розмовляти на вулиці. Але ця розмова необхідна. Я маю вам дещо повідомити. Він зібрав усе своє холоднокров'я і рушив від дверей до більярда. Франтінг підняв руку, осправляючи в сутінках «Тупі кінці своїх грубих пальців!» «Послухайте!» – перебив він із холодною розмірною жорстокістю. «Ви не можете повідомити мені нічого, щоб мені не було відомо. Я вам скажу все, що потрібно, і коли закінчу, ви можете забиратися геть!» «Мені відомо, що моя дружина взяла квиток на пароплав від Гарвіща до Копенгагена» що вона виправила собі закордонний паспорт і запакувала свої речі. Звісно, мені також відомо, що відтоді, як ваші віршики, що зачіпають сувору мораль та суспільні засади доброчесного англійського суспільства, зробили вас досить підозрілою особою в очах не лише всіх порядних людей, а й представників влади. Ви волієте триматися подалі звідси і проводите більшу частину свого дороційного часу саме в Копенгагені. Але це мене не стосується. Так само, як вас не повинна стосуватися сімейна доля вашої сестри. Даремно вона вдається до вашого родинного заступництва. Я не бажаю мати з вами жодної справи». Якщо їй не подобається моє поводження з нею, нехай спробує домогтися розлучення. Сумніваюся, що це їй вдасться. Навіть якби я був найгіршим із чоловіків у світі, наші англійські закони, слава Богу, твердо охороняють шлюб. До речі, я ще отримав листа від Емілії. Бо вона знає, що я перебуваю тут. Це пояснює мені. «Яким чином вам стало відоме моє місце перебування?» Цілком спокійно підтвердив гардер. Франтінг витягнув з кишені листа, розгорнув його і прочитав уголос кілька рядків. «Я остаточно вирішила покинути тебе. Усі переговори щодо необхідних формальностей доручаю вести моєму братові». «Жити з тобою довше я не в силах. Це занадто важко і принизливо. І так далі, і так далі». Франтінг розірвав лист навпіл, шпурнув одну половину на підлогу, другу згорнув трубочкою, повернувся до каміна і запалив об неї свою цигарку. «Ось, що я думаю про її лист. Процідив він крізь зуби». Хоч би там що, Емілій не втекти від мене. Він витягнув із кишені револьвер. Ви бачите цю штуку, яку я купив на ваших очах? Нічого, не бійтеся. Я не погрожую вам, і в мої наміри зовсім не входить пристрелити вас. Але якщо моя дружина втече від мене... «Я піду за нею, будь-то Копенгаген чи Північний полюс, і вб'ю її ось цим самим револьвером. А тепер збирайтеся геть!» Франтінг засунув револьвер назад і люто задимив цигаркою. Ломекс Гардер подивився на його похмуру люту і озлоблену фізіономію, і з упевненістю відчув, що ніщо не зупинить Франтінга від виконання свого наміру. Якщо Емілія покине його, їй не бути живою, ніщо ніхто в світі, крім нього, не захистить її від смертельної загрози її чоловіка, але з іншого боку, чаша терпіння цієї змученої жінки переповнилася вщерть і вона ні за що ні змінить свого рішення. У його мозку яскраво спалахнуло уявлення неминучої трагедії. Він зробив крок уперед, вздовж білярного столу, і одночасно Фрайтнінг подався йому на зустріч. Ломекс Гардер витягнув з кишені револьвер, прицілився і спустив курок. Франтінг важко опустився вниз. Верхня половина його тіла повисла на краю більярда. Він був мертвий. Звук пострілу звенів у вуха гардера, наче зачеплена пальцем скрипкова струна. Він побачив на засмаглій скроні Франтінга маленьку червонувату дірку. «Що ж», – подумалося йому, – «комусь треба було померти». Нехай краще він, ніж Емілія. Він відчував якусь правоту в тому, що зробив, але водночас йому було трохи шкода Франтінга. Потім він злякався, злякався за самого себе. Йому зовсім не хотілося помирати, а особливо на шафоті, а також за Емілію. Адже без нього вона залишиться самотньою і безпорадною. Схильні до сімейних скандалів і драм-репортери оббільють її злісною брехнею, будуть скувати її, як загнаного звіра. Йому треба негайно піти звідси. Але тільки не повертатися назад коридором у вестибюль готелю – ні, це загрожує неминучою загибелью. Вікно. Він глянув на труп. Побачив у згущенні темряві цигарку Франтінга, що тліла на лінолеумі, підняв її і шпурнув у камінну решітку. На всю ширину вікна висіли мережні фіранки. Відкинувши одну з них у бік, він виглянув назовні. У дворі було набагато світліше, ніж у кімнаті. Він одягнув рукавички, сів на підвіконня, переніс ноги і опинився на бруківці двору. Фіранка набула колишнього положення. Хвапливо звернувся навкруги, нікого. У жодному з вікон не було світла. Він помітив зелену дерев'яну хвіртку, штовхнув її, вона розчинилася. Миттю пізніше, обігнувши будівлю, він знову опинився на морському бульварі. Але тепер він був утікачем. Куди ж тікати? Праворуч чи ліворуч? Раптова ідея осяяла його. Вдала ідея, як збити з пантелику його переслідувачів. Він повернеться до готелю з головного входу. Повільно і невимушено він увійшов через великі двері. Його привітав літній портьє. «Добрий вечір, сер. «Добрий вечір!» «Маєте вільні кімнати?» «Гадаю, що маємо, сер. «Економка щойно вийшла, але вона скоро повернеться!» «Чи не бажаєте присісти?» – господар поїхав до Лондона». Порт є несподівано повернув вимикач. Ломекс Гардер, моружачи очі від яскравого світла, зайшов і сів. В очікуванні я випив би коктейль, завважив убивця зі слабкою посмішкою. Будь ласка, дайте мені Бронкс. І, залишившись сам у холодному вестибюлі, подумав оце так готель. Невже в ньому немає іншої прислуги, крім цього портіє? Втім, звісно, адже тепер мертвий сезон. А чи можливо, що ніхто не чув звуку пострілу? Гардер відчув сильне бажання втекти. Однак це було б надто небезпечно, і він стримав себе. Скільки? Звернувся він до порт'є, який з дивовижною швидкістю з'явився знову з тацею у руці. На таці стояв келих. Один шиль сер. Убивця дав йому 18 пенсів і пригубив із келиха. Дуже вам вдячний сер. Порт'є прийняв у нього склянку. «Послухайте», – сказав гардер, – «я зазирну сюди знову». Мені треба зробити деякі покупки. І повільно вийшов у темряву морського бульвару. Ломексгардер оперся на кам'яний парапет квангетського молу. Настала ніч, навкруги не було ані душі. На протилежному босі гавані яскраво горіло світло маяка. Бо суден на морі то червоні, то зелені, то білі – Тягнулися нескінченою низкою в обох напрямках. Хвилі лагідно хлюпали об стіну молу, дув в теплий Нордвест. Гардер, знаючи, що навкруги нікого немає, все ж озирнувся, витягнув із кишені пальта револьвер і крадькома кинув його в море. Потім обернувся. І втупився поглядом на таємниче, що піднімалося амфітеатром дороги, освітлене місто. На міській вежі і на дзвіницях церков гучно пробили годинники. Він був убивцею, але чому б йому успішно не уникнути виявлення? Адже іншим убивцям це вдавалося, він зберіг здатність виразомислити, він не був свильований, не розгубився. Він не залишив за собою жодних загрозливих для нього доказів. Порт'є не бачив, як він вперше заходив до готелю. Ніхто не помітив, як він пішов після злочину. Він не залишив жодних слідів свого перебування в більярній. Жодних відбитків пальців на підвіконі. Вже сама та обставина – що він одягнув рукавички, наочно засвідчувала повне самовладання. Жодних відбитків ніг на твердій сухій бруківці двору. Звісно, можливо, що хтось, непомічений ним, спостерігав, як він вилазив з вікна. Слабка можливість, але все ж. Може, хтось із людей, що знає його на вигляд, Мітив його, коли він ішов поряд із Франтінгом вулицею. Якщо ця особа повідомить поліцію і повідомить опис його зовнішності,